This next song is called The Haunting Brunette. Thanks a lot, guys, for listening to us. We're the downrights. Thank you very much. No. Very, Thank you much. very much. Shout out to Parker Sound Records, everybody else for uh, listening. Thank you very much Thanks for the downrights. Man, Buki. Thanks, Buki. Thanks, Pucker's Radio. Take it easy. Önök a WRSU FM 88.7 magyar rádióadását hallják a New Brunswick Radgesz Egyetem rádió stúdiójából. Köszöntél a szerkesztőműsorvezető műsorvezető Rozs Ildikó. Elérhetőségeink a környéken a 88.7 FM-en foghatják az adást, vagy pedig az internet segítségével a wrsu.org beírása után a Listen Live-ra kell rákattintani. E-mail címünk magyar orra, A Facebookon a Radgész Magyar Rádió címszó alatt találhatnak meg bennünket, ahol az archívumban, ha technika is kegyes lesz hozzánk, hamarosan újra meghallgatható az adásunk. A mai adásban a Fitos Dezőtársulat és a Győri Vaskakas Bábszínház közös produkciójáról beszélünk. A Schuster álmát és a metamorfózist, a metamorfózist nemrégiben nagy sikerrel mutatták be New Yorkban. Megszólalnak a Suszter Álma című darab rendezője és szereplői, közreműködői és dr. Fülemüle Ágnes, a Balas Intézet Magyar Kulturális Központ igazgatója, és a közönségből is néhányan. Most először ismertetem a helyi eseményeket, aztán hallhatjuk a riportokat. A 21 New Schley Street Garfield cím alatt A Garfieldi Magyar Klub kiváló szórakozást kínál az idény első őszi táncos estjén, 2012. október 27-én. Szombaton 19 órától, azaz este 7 órától, ahol a zenét a népszerű horvát szolgáltatja. Van egy vendégsztár Magyarországról, az újonnan nagy sikernek örvendő Jolly cigányzene diszkó stílusban. Ez érdekes lesz. Jegyfoglalás Molnár Imrénél 973 478 70-es 12-es telefonszámon, vagy Petőc Katalinál a 973 226 4471 vagy ha jobban szeretnék hallani. Másképpen 973 226 44 71. A klub telefonszáma 973 7 9654 96 54. Halloween party lesz fiataloknak október 26-án este fél tisztől a cserkészházban, New Brunswickban, a 66 Plum Street számú házban. Hozzátok el amerikai barátaitokat is. Az Amerikai Magyar Múzeumban, Passzékan, Várnagy Andrea és Farka Budapesti Zongora művészházas pár előadását láthatjuk Négy kéz és egy zongora címmel. Az időpont pedig 2012. október 27 ike szombat este 7 órakor, a Szent István Római Katolikus Magyar Templomban. A cím 223. Third Street, azaz harmadik utca, Passaik, New Jersey, és az irányítószám 07055. És az utolsó Esemény Halloween party lesz gyerekeknek október 29-én három órától a Magyar Atlétikai Klubban New Brunswickban. Remek játékos programok szólakoztatják a kicsiket, és jól érzthetik magukat a szülők is természetesen. szerencse a hónap elején, hogy dr. Fülemüle Ágnes megkért, hogy készítsek riportot a Suszter Álma című darab közreműködőivel New Yorkban. Természetesen a darabot is láttam. A résztvevők lelkesedése, kedvessége, jó kedve, szakértelme, a darab mondanivalója, megjelenítése és kisugázása lenyűgözött. Nem volt szívem és nem szerettem volna a riportokból sokat kivágni, inkább csak a műsoridőnkhez szabtam. Így az egész mai időnket ennek szentelem. Hozzá az események hatása alatt. Nagyon nagy szeretettel foglalkoztam az anyaggal. Az első megszólaló, Kocsis Rozi, a Vaskakas bábszínház igazgatója. Milyen szereped van neked ebben az előadásban? Milyen előadásról is van szó? A Suster Ámacímű előadás a Vaskakas Bászínhez és a Fitos társulat közös produkciója együtt álmodtuk ezt meg a kocsis, enikő, meg a Fitos Dezső, akik az életben, a civil életben is egy házas pár alakítják itt a főszerepet, a Sustert, a Füttyös Sustert és a suszternét Az én szerepem ebben azon, hogy Enekő nővére vagyok, és Igen. a Vaskakas Bábszínház báb művésze. Én rendeztem az előadást, és a dramatúria is én voltam, de az ötlet az közös. volt egy ilyen gyerekkori mesénk, és adódik abszolút ez a hugommal, tehát a Kocsis meg a Dezsővel, akik egyébként harangozó díjas táncosok, ami Magyarországon a Igen, táncművészeknek hallottam. az Gratulálok. egyik legmagasabb elismerése. Köszönjük szépen! És... Mi gyerekkorunkban nagyon sokat ez az eltáncolt cipellők, meg a sustermanói, manói, meg a suszter álma. Van egy csomó olyan mese, ami, ami főleg erről szól. És ugye ez nyilván adódik, hogy a táncos és az ő cipője, a lábbeli, a mágikus lábbeli, ami képes táncba vinni a viselőjét, vagy aminek ami ilyen varázsatos, vagy egyáltalán mesterség maga, a cipész, minden ilyen mesterség az ősi időkből, valami különös tudást is jelent egyben. És ennek a bábszínházi varázsát az Álom hitelesíti, Tehát van itt egy házas pár, egy nagyon munkamániás cipész, cipőkészítő suster, és van az ő felesége, nagyon szeretik egymást, de kicsit megkopott már az ő kapcsolatuk. Már nem figyelnek annyira egymásra, és elalszik ez a suster, és visszaálmodja magát az ifjú korába, a mennyasszonyi vagy a, a, a házasságukról készült fényképpen elevenedik meg a felesége fiatalkorában, és vele járnak végig egy ilyen álomutazást, ami. a bábos varázslat segítségével megelevennek a tárgyak itt a cipész készítőműhelyben. És az a szép benne a felnőtteknek szóló lírai rész, hogy hogy tulajdonképpen Jó lenne egy kicsit odafigyelni egymásra, ami a házaspároknak is, tehát hogy olyan rutinszerűvé tud válni egy kapcsolat, viszont tudálmaz úsz ten még minden olyan tánclépés, csak a férjének néha föl kéne érni táncolni, Igen. És akkor kiderül, hogy ő pont ugyanúgy tudja ezt. Mindent olyan, pont olyan érzékenyen, olyan életkedvel és olyan vidáman, csak egyik odafordul, és a másik is odafordul, és akkor van egy párbeszéd, újra föl a tűz, hogy mondja, milyen sentimentálisan. Ez a felnőtteknek szóló része. A gyerekeknek ez egy. Mese. És azért, azért is itt mondta az előbb egy amerikai kedves idősebb úr, hogy, hogy ez családi színház, mert hogy ez ugyanúgy szól a felnőtteknek is, mint a gyerekeknek, tehát így megszólítja így a közönségből a felnőtteket is. Mi általában ilyen előadásokat játszunk a gyerekeknek, amilyen úgy hívjuk ezt, hogy ilyen több rétegű, hogy van egy olyan filozófiája, vagy olyan morális, vagy olyan üzenete, vagy morális tartalma, ami a felnőtteknek jó, a gyerekek megélvezik a mesét, a varázslatot, a humort, és hát persze közben azért ők is értenek ebből sok mindent. És a gyerekek sokkal több mindent megértenek, mint amit mi És azt is gondolom, én úgy is tanultam a színművészeti egyetemen otthonnálam sokkal okosabb nagymestereimtől, Szerinted? hogy a ége... Nem, nem szerénységű mondom, ezt komolyan mondom, hogy én is így gondolom, de hogy így is tanultam, hogy a gyerekeknek mindent meg lehet mutatni, ami a valóság, tehát a halált is, a szerelmet is. Én azt gondolom, hogy az öncélú pornográfián és az öncélú erőszakon kívül minden dologról lehet és kell is velük beszélni az ő nyelvükön. Az a sztori, hogy érkezik egy különös k Egy, egy ilyen fekete nagykalapos, garabonciás diák, vagy valami ilyesmi, de az, az is lehet, hogy csak egy egyszerű kuncsavta aki hozza a, bak, a levált alpú bakancsát ide. Ugye. Csak az álomban más összefüggésbe kerülnek a dolgok. És ugye a susztárnél megijed, mint a valóságos időben, még megijed attól, hogy kiérkezik Észak olyan furapon dörgés van, villámlás van, és egy ilyen fura nagy ronda bakancsot hoz, hogy javítsa meg a susztár, amit tényleg úgy fest egyébként, mint egy óriási nagy szápa száj, vagy valami nagy ördög száj, ami, ami félelmetes. És hát ugye azért fontos elem ez a mesében, mert mert ezzel a bakancs harccal, tehát amit a gyerekek háborúnak hívtak, igen, a suszter háborúban áll a, bak, a levált bakancsokkal minden áldott nap, hisz meg kell javítania. Ja. Az álmában pedig egy ilyen meseszerű szürreális veszélyé válik ez a bakancs, és ráadásul, ami a legfontosabb, hogy a feleséget támadja meg. Az elején ugye arról, szó, hogy próbálja a feleség magára vonni a Fütyű Súszt De ő csak kalapál, ő csak cipőt készítő, vacsorát főznek ide, az se kéri. Tehát van egy ilyen kis líra ide, egy ilyen hétköznapi rutin az elején, hogy nem nagyon, és a feleség egyedül megy el lefeküdni, aludni, nem jön vele a férje, ráadás az új cipőnek azonnal nekünk. És jár. az üzenet a, a férje álmában utoljára. Igen, abszolút, abszolút, és megmenti ettől a bakanstól a felesége fényként. azt a bábot ugye amire a bakancs rátámad és szét akarja tépni Beszélnök egy kicsit a színpadi megjelenítéstől. Én még ilyet nem láttam ezt a kombinációját a táncnak, a, a népies táncnak, a zenének és a bábszínháznak. Igen, ezt úgy hívják, hogy Fekete színház. Egyébként ezt otthon sem nagyon csinálják. Ez egy, egy ilyen érdekes kísérlet volt. Ennek mondom az az oka, hogy a Dezső meg az Enikő nagyon régóta koreografának és a vaskakas bábszínházba, is nagyon régóta dolgozunk is együtt, mert hogy a táncnak, meg a bábnak az animációnak, a báb, a, a tárgyak animációnak van egy nagyon nagyon fontos. közös vonása a ritmus. De hogy ugyanaz a poén, ha egy kicsit előbb mozdul meg az a kéz, ha egy kicsit előbb hangzik el az a szó, akkor már nem nevetnek annyira. Tehát hogy az, a poén írozni az, a, az abszolút a ritmus. És hát miután a ritmusra épül a báb animáció is, mert hogy ugye a bábú nem tud más, csak mozdulni, szépen kifejezve mozdulni, egy-egy mozdulatot tenni, és a két mozdulat közti eltelt idő a ritmusa adja meg a bábnak a, a kommunikációjának a jelentését, Ez Azért aztán a tánc és a báb ilyen szempontból abszolút egytöről fakadnak. Én azt gondolom erről ezt is nálam okosabbak tanultam, hogy a művészetek, a bábszínház, a tánc színház is, de minden egyéb más is, hogy, hogy külön egy köze, külön nyelvük van. De hogyha ez együtt össze tud állni, és ha a csillagok is jól állnak, és a jó Isten is segít, akkor, és tehetség is van éppen abban a pillanatban, akkor sokféle tehetség, többféle kifejezési lehetőség nagyobb élmény tud nyújtani. Tehát. És ez be is jött, mert mi ezt Győrben megcsináltuk, ott béletben be is mutattuk a győri gyerekeknek, meg a családoknak, ott Magyarországon. És aztán a Nemzeti Tánczínházba is meghívták ezt az előadást, ami Budapesten, ugye ez egy nagyon nagy lehetőség. Így jött a New York is, hiszen Fülemüle, Dr. Fülemüle Ági, a Balassi Intézet, pontosan a New Yorki Magyar Kulturális Intézet igazgatója, nője, ott látta ezt az előadást Budapesten a Nemzeti Tánczínházban, és így találta azt ki, hogy ezt feltétlenül meg kéne mutatni egyrészt a New Yorki Magyarok a New York ilyen, mert ez egyszerre mutatja meg a magyar néptánc gyökereit, és ennek egy modernebb újragondolását, egy tánc színházi, színházi nyelvé formálását is. Tehát nagyon jól láttad te is, hogy, hogy vannak néptáncos gyökerek, de ugyanakkor van benne tangó. Igen. És van, tehát minden, ami, tehát ez a két táncos minden tud a testével. Fantasztikus, és a harmónia, ami igen. köztük megvan. Hát igen, mert, igen, ezt szoktuk mondani, hogy azért ez a kémia mindig az a legesleg fantasztikusabb színpadi pillanat, ami őszinte. És mitán ez a két ember nem eljátsza, hogy szereti egymást, és nem eljátsza, hogy ők házaspárok, hanem ők valóban az élet civil területén is egy nagyon erős szövetségben vannak. Úgyhogy ez abszolút működik a színpadon is, ez a dolog lejön, látszik. Az esti előadás után lehetőségem volt Kocsis Enikővel és Fitos Dezsővel a magyar táncművészet kiválóságaival beszélgetnem. Két előadás után a nap végén még mindig teli energiával ültek a mikrofonhoz. Itt a Kocsis Enikővel és Fitos Dezsővel a darab két kiváló szereplőjével, aki látható. Igen. Nagyon sok mindent megtudtunk már Kocsis Rózitól és Fülemüle ágnes a darabról, és tőletek azt szeretném kérdezni, hogy mit jelent számotokra az egymásra találás minden egyes darabban? Hallottam, hogy ti házasok is vagytok az életben is, ugye? Nem csak házasok vagyunk, hanem munkatársak, együtt dolgozunk, és mindent, minden, ami lehetséges, együtt csináljuk, úgyhogy egymás nélkül csak fél emberek vagyunk, úgyhogy ez a darab is így nagyjából ránk íródott, ami Elég. Látom, Elég. Elég változatos életünkre igen. Úgyhogy hál' Istennek ez egy ilyen testhez álló szerep ez a suszterálma. Gyönyörű volt, két előadás volt, ugye? Igen, a Milyen módszerrel töltöttök fel egyiktől a másikig? De Igazából de maga de a színpadvarázsa az, ami az embert mindig újra és újra megtölti, azzal a, azzal a hivatást uratunkban mindkettőnknek táncosok vagyunk, 15 éve hivatá 16 éve hivatásos táncosként vagyunk a szakmában, és hát ez az életünk, ezt szeretjük csinálni. Megszólal a zene, El, elhalkulnak a, az emberek a nézőtéren, feljönnek a lámpák, és az ember onnantól egy olyan áhítatba kell, hogy essem és egy olyan alázattal kell érzelemmel teli. kell mindent végül, és így az, van, ha így, van. így gondolod te, akkor minden látszik kívülről. Tehát ezt itt kell Na. tudni, és akkor fejben kell tudni, hogy és miért gondolsz. Ez ilyen nagy szavak, hogy szívből kell táncolni, de fejben van, kell rád az gondolni, az É, de az néző, a kívülálló akkor esik áhítatba, vagy csodába, hogyha mindez hiteles az előadó részéről. Újra szerelmesnek kell lenni a színpadon, ami hál' Istennek Ez nem jó, esik nehezünkre. És, és ugye vannak ezek a játékok az élet minden területén. Ha nincsen humor, ha nincsenek játékok, ha nincsen izgalom, akkor az ember besomanyodik. Úgyhogy ezek hozzátartoznak, tartoznak Ez az élet savaborsa, hogy minden nap meg kell küzdeni, és minden nap örülni kell tudni a másiknak. és értékelni a másikat, és figyelni a másikra, tehát erről szól a darab is. Nagyon érdekes pillanatom, úgy tűnt, hogy az egész történetnek van egy pontos egy magja, amikor megjelenik a, a gonosz cipő, Igen. és uh, ugye rugdos benneteket és, és szétválaszt, és, és meg kell tűzleni a férfinak, hogy adjunk alapája azt, majd felépítse azt a cipőt, de előtte, ugye ott van hogy a, a kép, ami lejön a falról, az még éppen volt előtte, és a háborúban, a harcban, az a kép, összetörik. Igen. Igen. Majd a cipő elkészül, majd újraépül, újra szép lesz a kép. Igen, ez nagyon te... érdekes, ahogy televezeted ezt a szimbolikát. Olyan jó a tánc és a zene, mert nem a kimondott szó erejével meséljük a történetet, hanem a mozdulatokkal. És annyira szimbolikus a zene és a mozdulat, hogy mindenkinek a saját érzelmeit tudja beletölteni. Ezért való ez a darab szerintem a legkisebbektől a legnagyobbakig, tehát minden korosztály számára ez olyan hiteles történet, amit fel tudnak fogni és értékelnek és együtt tudnak élni vele, mert pontosan ezért, mert mindenki a saját érzelmi világával tudja ezt az egészet befogadni. és nagyon, nagyon érdekes, amit te mondasz, és ez így van, ez benne van, de még itt a senki nem fogla, kicsi... fog, fogalmazta meg pontosan, ugyanígy, ahogyan te láttad. Ezért jó színes az érzelemskála, mindenki másképp tudja ezt így. Mennyire minden... a közönség? Nagyon, nem, nagyon, az, az nagyon dob, tehát amit mondasz, hogy mivel tudunk doppingolódni, tehát a, a visszajelzések, mennyire is kizárjuk a külvilágot, mert ki kell zárni, egymásra kell figyelni, maximálisan át kell itatódni, a saját érzelmeinkkel, a saját dolgainkkal, amit itt elkövetünk, ugye a darab folyamán, de azért az nagyon jó az előadónak, hogy hajja, ahogy tetszik a közönségnek, és vevő rá, és nagyon jó, hogy kimerik nyil nyilatkoztatni az érzelmeiket. Hát, volt olyan közönség, ahol nem mertek uh, úgy mosolyogni a viccesdesebb részeken. Volt, ahol hihetetlen ajnározás volt, amikor elkezdett ugatni a csizma, vagy nyávogott a papucs, és a legőszinte közönség, a gyerek közönség különben, a legfelszabadultabb. És akkor, amikor nem a szülőkkel jönnek, hanem mondjuk csapatos. Volt, ilyen? Volt ilyen oh, hogyne, hát nagyon. Ez már nem tudom, a századik suszterünk. Nemzeti tám színházban, Budapesten látható többször a suszter, illetve Győri Vaskakasbáb színházban, de már többet hívták vidékre, Szászhalombattára, Szentendrére, több több vidéki városba is meghívták. Ugye ennek a darabnak az a sajátóság, hogy közszínházi produkció, tehát nem Adható, mert fekete Igen. színház, tehát nagyon érdekes, de gondolom, erről Rózi már másokat beszélt. Igen. Hogy a fények és a, a varázslat az csak úgy. életesen látjátok egymást a hátészet. Én őket nem figyelem, tehát a tárgyakat Igen. figyeljük, amiket Igen. ők mozgatnak, mert akkor az illúziót elveszíti a néző, hogy kell, hogy legyen a varázsahoz, mi is egy picit hozzájárulunk. Főképp főkép a bászínészek, de nekünk is segíteni kell, és hát mi nem nézhetjük őket, de érzékeljük egymást. tehát nagyon érdekes lehet nekik is azok mögött, a fekete maszkok mögött, ahogy velünk dolgoznak, tehát hogy ők mennyire figyelnek, szegények, mennyire kapnak levegőt, a stb. stb. De ez az ő szakmájuk. Nagyon sokat tanultunk és profitáltunk abból, hogy színészekkel dolgoztunk együtt. Ugye mi elsősorban tánc művészek vagyunk a férjemmel a Dezsövel, de a színészeketől nagyon sok olyan előadói csínt tanultunk meg, meg rutint, meg, meg mesterséget, ami kiegészíti ezt a tánc színházi műfajt, és nagyon fontos eleme. Ez is színpadi művészet, és nagyon fontos az, hogy az érzéseinket át tudjuk adni hitelesen. Ez a néptánc színpadon most már nem egy gyerekcipőben járó műfaj, Itt is megjelennek az autentikában, autentikus táncot felhasználva táncinházi produkciók, amik valamilyen dramaturgiára épülnek. Hát a táncban is megtalálható, a néptánc színpadokon is megtalálható, hál' Istennek egyre magasabb szívvonalon, fejlődő műfaj. műfaj ez a tánc. Igen, hallottam, hogy nagyon sokféle műfajú zenet megszólalt itt. Még hallottuk, még varázsvóllal papagén. Pontosan, pontosan, pontosan így van, így van. A zene Makó Péter és Pál az érdeme, is. Fitos Dezső is. Igen, Na, van. Ő is nagyon sokat dolgozott, hogy ilyen klasszul összeálljon ez a jó kis zenei szerkesztés. Az autentikus Kárpát-medencei népzenén keresztül a klasszikusokat, illetve olyan műfajokat is használtak, emeltek be a zeneszerkesztők, zeneszerzők, ami szolgálja a tánc dramaturgiáját. Jól hallottam a már tánc volt, amikor a csizma táncolt. Igen, szakmári magyar verbum, <gül> van, az a magyar verbünk <gül> Mi az amit hazaviztek magatokkal emléket. Hát Fülemüle Áginak a rendkívüli vendégszeretetét, ahogy minket elhalmoz ezzel. Mi előbb érkeztünk, mint a bábszínészek, és mi a csürdöngölő táncegyüttest is megismertük magyar ildiekkel. Németh Laciéknak is nagyon sokat köszönhetünk, mert ott is egy olyan klassz csapatot találtunk, akiket nagyon megszerettünk, velük is dolgoztunk egy hetet. Készítettünk nekik egy koreográfiát, meg hát táncanyag tanítás is volt most. nagyon-nagyon keményen, ami nekünk egy nagyon megható dolog volt, hogy ezek a felnőttek család mellett, gyerek mellett, munka mellett, idejüket nem sajnálva, fél nyolctól tizenkét óráig, minden este, egy héten keresztül szinte ott a kés És egyik sem mondta az, hogy szünetet akarnak, mint a szívat szívtak be magukba minket. Rendesen el is fáradtunk a végére, de hál' Istennek az eredménye az nagyon jól sikerült, reméljük nekik is tudtunk valamit adni önmagukba, Magunkból, meg hát ebből a kultúrából. Nagyon maradandó élmény volt itt ebbe az Ábronzba felépni. Nagyon kedvesek az itteni kollégák, a műszaktól elkezdve az ügyelőig nagyon kedves emberek, nagyon megszerettük őket. Nagyon szeretjük New Yorkot, Pesgő a város, szeretjük. Ági, nagyon jót Kalaúzunk, mondja, hogy hova menjünk, mit nézzünk, és igyekszünk minden minél több mindent látni, befogadni nekünk egy kicsit ez ilyen töltekezés is, mert nagyon sokat dolgozunk otthon, és hát reméljük, hogy nagy sikerel megy majd tovább itt a metamorfózis is, és egyre többen lesz neki kíváncsiak erre a Moskokas illetve majd hát reméljük, hogy még is jöhető majd. Hát mondjam, hogy Fitós de kocsis enikő harangozó díjas táncművészeket hallották, és a mai magyar Tánc élet, táncművészet, nagyjairól és vezető koreográfusairól való csak a hallgatóknak tájékoztatású gondon. Hár <haz> idő! Tulajdonképpen róluk szól ez a mese, most mondjuk ki. Róluk szól ez a történet. Két nagyon tehetséges és, és fanatikusan elképesztően táncos ember, tehát akik, akik itt most a színpadon megmutatnak magukból egy kicsit. És közben ugye, mint minden emberi dolog, és hogyha jó ez az előadás, már pedig én azt gondolom, hogy jó, akkor ez egy ilyen örökemberi értékeket is megmutat. Tehát mondom ezt, ezt a felnőtteknek, ezt a filozófiát, hogy mindig újra és újra... közelebb kerülünk egymáshoz és, és hogy na dolgozni kell rajta ez a lényeg. A gyerekeknek megmondom, van itt egy mese, egy bakancs, megfékezés az életrekelő cipők, az álom szürreális világa, ami rokon, a mesevilággal, ez a ez a transzendencia vagy szürrealitás, és a gyerekek gondolkodásával is és fantáziával is nagyon-nagyon analogikus, tehát abszolút ők jól érzik ebben. nagyokat nevetnek elképestend. Jó hallgatni, mondjuk itt nem mindig értem, hogy mit mondanak az, az angol nyelvű gyerekek, de otthon nagyon nagyon vittes az, amikor ők abszolút lefordítják, hogy mit látnak a színpadon, megijednek, amikor kell, és felszabadulnak, amikor érzik, hogy akkor sikerült legyőzni ezt a bakancsot, a háborút megnyeri a súszter. Mert hát ugye mivel tudna egy súszter megnyerni a bakancsereni háborút, mint egy jó kalapács, amivel véget vett a Lukas cipőnek, és megcsinálja, a, igen, megcsinálja, megcsinálja. így, mondod, igen. igen. Említetted Fülemile Ágnes, aki itt van velünk. Szervusz Ági! rádiót. Hallgatói. Mit láttál te a darabban? Hát, most egy darabról beszéltünk, de tulajdonképpen két darabot hozott a Vaskakas Bábsziház, úgyhogy utána szeretném, hogyha az igazgatónő beszélne a metamorfózisról szintén, mert az is egy egészen különleges darab. Nyilvánvaló nem véletlenül látunk fantáziát ebben a darabban, vagy ebben a két darabban, A Vaskakas Bábszínház Magyarország legjobb bábszínházi társulatai közé tartozik. Az egyetlen olyan magyarországi bábszínház, aminek elmondhatjuk, hogy, a, hogy az egyik rendezője és igazgatója is Blatner Díjas, ami a, a legnagyobb kitüntetés Magyarországon embereknek és és hát én is lenyűgözve e, e, tudtam meg, hogy hány fesztiválon, nemzetközi fesztiválon vettek részt, milyen diakat hoztak el, és milyen nagyon komoly e, műhely e, munkákat kezdeményeztek olyan Magyarországi és Európai színházi körökkel, rendezőkkel, akiknél e, mind a színházi, mind pedig a bábszínházi hagyomány Közép-Európában, Kelet-Európában erős és akitől lehet tanulni. Úgyhogy egy nagyon-nagyon komoly építkező színházi munkaeredményét láthatjuk. Ugye 20, 20 éve, 21 éve alakult a Bábszínház? 20, 20 éve, most már 21 éves, igen, 90 igen. Éve, éppen itt, itt ünnepeltük a 21. születésnapunkat, október elsője az a Bábszínház na, alapításának na. éve, és New Yorkban volt a nagy parti, az otthoni e-mailben köszöntöttek minket, na. és mi is azért ott egyet a 21 éves Vaskakas Bábszínház egészségére. Természetesen mi mindannyian nem dolgozunk 21 év a Én 15 éve vagyok az igazgatója ennek a bábszínháznak és a bábszínésze. Elsősorban nyilván párszűnész a foglalkozás igazgató, az egy beosztás, az nem olyan érdekes. És tényleg, hogy az Ági mondja, ezzel a másik előadás, az Ági még meghívott ennek címe a metamorfózis vagy Metamorfózisz, és ez a metamorfózis című előadással most júniusban voltunk Chengduban, Kínában, mert ott volt a világfesztivál a bábosoknak, négy évente, úgyhogy az Olimpia, van egy ilyen nemzetközi világfesztiválja, ahonnan a, tényleg az öt föld részrű mindenhonnan amerikai bábosok is voltak. ép én voltam az ügyelőj. Minden Így, igen, ott az történik, hogy be kell küldeni elő, előre az előadásokra egy dvd és egy nemzetközi zsűri, tehát mert eleve bejutni egy fesztiválra az is rangot Nagy jelent, úgy. mert úgy válogat egy nemzetközi zsűri a beküldött dvd hogy melyik előadás az, amely megüti azt a színvonalat, ami, ami egy, egy ilyen világfesztiválon kötelező, hogy úgy mondjam. És ott Magyarországról egyedül minket hívtak erre a Csengdúi Fesztiválra, és ezzel a júniusban. a legkreatívabb Úgyhogy most tényleg ilyen, ilyen szakmailag, mert ez a, ez a New Yorki meghívás is egy iszonyatos szakmai előrelépés. Hiszen egy kis vidéki bábszínház életében, tehát most csak úgy mondanám, hogy a Győri filharmonikus zenekar vagy a világhírű Győri Balet, aki természetesen De. már volt New Yorkban, vagy a Győri Nemzeti Színház, ami nagyon jó barátaink folyamatosan irigykedtek arra, hogy nekünk hogy lehet ilyen lehetőségünk. Nyilván ehhez tartozik, az, hogy itt van egy egy nagyon erős magyar gyökerű zene és tánca színpadon. Másfél pedig nagyon fontos, hogy nonverbális, tehát, hogy nincs szövege. Azon hogy nyilván jó is tetszett az ágéknak hálisten. Hm. Tehát egy olyan előadás, ami megérthetővé tud válni, ahogy mint, hogy így is volt itt ültem, édes történt. kicsi fekete gyerekek, és úgy doboltak a lábukkal a magyar szentiványi ritmusára, vagy a módvai zenére is, tehát, hogy egyszerűen elképesztő, hogy mennyire ami jó az jó, na, ami, van, ami, ami igazi, tudod? az hat, és az hat a feketére, a sárgára, a fehérre a magyarra, az amerikaira, mindenkire, úgy, hogy hogy ez egy nagyon-nagyon nagy megtiszteltetés nekünk, de ezt most őszintén mondom, hogy itt az off broadwayon szinte játszhatunk, és, és még közönségünk is van erre, és nem csak magyar. Nagyon jó, hogy a magyarok jönnek, mert az is annyira elképesztően fantasztikus, hogy, hogy mindegyik utána oda jön hozzánk, megszólít itt könnyekkel a szemébe, és nem csak a nosztalgiából, hogy jaj, de jó, hogy most hallok egy kis magyar zenét, hogy nagyon tetszik nekik, tehát hogy annyira jó érzés ez, hogy hogy én örömet tudunk okozni messze otthontól nagy. A nagyon, nagyon messze nagyon messze. A darab, mint mondtuk a nonverbális, tehát szöveg nélküli, viszont van egy ezeres szám, amikor fitos dező énekel a darabbeli szerepéről, szerepének e, történetéről, amit elmondja, hogy ki is ő. penna megcsináltam, to jól vostro io il mio megcsináltam. Folytatjuk a beszélgetést dr. Fülemüle Ágnessal és Kocsis Rózival, a Vaskakas Bábszínház igazgatónőjével. Mi volt az oszikra, amikor azt mondtad, hogy igen, ez az előadást, el kell, hogy hangozzon, kell, hogy lássa az amerikai közönség. Láttam Budapesten is és Szentendrén is Magyarországon, és, és rögtön megfogalmazódott bennem, hogy egyrészt hát ez egy varázsatosan különleges produkció, olyan, amit még nem, nem nagyon láttunk, tehát egy nagyon kreatív ötlet, hogy a, a táncbűvészet és a, a báb együtt tud megjelenni, ez egy végtelenül bájós darab, aminél érzi az ember, hogy, hogy ez mindenkihez tud szólni. Tehát egyrészt minden korosztályhoz kiváló családi szórakozás kicsiknek, nagyoknak. Három-négy éves gyerekek éppen annyira értik, mint, mint amennyire egy egy hihetetlen szórakozás egy felnőtt számára is. Beszélt Rozi arról, hogy különböző jelentős rétegei vannak a darabnak, és, és mi akár önmagunkat is láthatjuk egy egy párkapcsolat dinamikájában, ami, ami a két táncos között zajlik a színpadon. A, a táncos tudás lenyűgöző, tudni kell azt Fitos Dezsőről és Kocsi Senikörről, hogy a magyar néptánc élet van szó. A Budapest táncegyüttes kifejezetten, arcot adó szólistájaként hihetetlen szimpadi jelenléttel, nem véletlen, hogy mondjuk például Eniköt filmszerepre is fölkérte annak idején Szomjas György is. Tehát egyrészt van mögöttük ez az előadói múlt, másrészt meg jó néhány éve koreografálnak együtt is, meg egyenként külön-külön is, Nem véletlen, hogy, hogy ők ennyire értik azt, hogy mit jelent egy egy párkapcsolat dinamikája, egy férfi-női szerep. Azt hadd had említsem meg róluk, hogy, hogy érdekes módon ők mostanában külön koreográfának női és férfi szimpadi táncokat. Enikő ezekben a női koreográfiáiban, például a boldogasszony deányaiba hihetetlen érzékeny módon boncolgatja a női sorsot. Mindazt, ami a, a néphagyományon keresztül megérthető és tálalható. És hát itt persze örök kérdéseket bolygatunk az anyaság, a, a párkapcsolat, az elmúlás, a, a halál, a, a, a, a, a család a befogadás, a kívülállás, a kirekesztés. Kis úgy akkor Dezső meg meg megcsinálja azokat a férfi koreográfiákat, amiben nem csak, nem csak általános férfi szerepekre, hanem egy, egy, egy 20. századi magyar sors kataklizmája által meghatározott férfi sorsokat követ végig. Hadd meg, hogy Dezsőnek például a két legutóbbi koreográfiája, az egyik a nagyapám emlékezete, az egy első világháborús szintéren játszódó történet, ahol azt mondja el, hogy... a katonabajtársak, akik egy faluból érkeznek, hogyan tudják feldolgozni a háború traumáját, és a néhány hónappal ezelőtt szintén a Budapesten, a Nemzeti Tánczínházban bemutatott Tántorgok című koreográfiáját kilenc fiú táncolja, és azt mutatja, hogy mit jelentett a század elején kitántorogni de Amerikába. Talán lesz mód arra, hogy ez a tántorgok is kiusson ide, mert ha valami igazán az amerikai-magyar közönségnek szól, akkor ez a darab egy, egy egyfajta személyes generációs üzenetet is hordoz. Hát a tántorgókban is elég erősen közreműködt Én is, mert az a Dezső ötlete volt, viszont abban dramatúrként dolgoztam velük, tehát Dezső rendezte és koreografálta, meg hát ugye nagyon sokat segítettek nekünk egyéb barátaink is, nem tudom szabad -e mondani Ági férjét, aki aki néprajztudós és pont ennek a korszaknak a kutatója, doktor Balog Balázs, és ő is nagyon sokat segített, de képzeld el, hogy ez milyen szívenütő, hogy megérkezünk ide. Tehát ugye nagyon sokat kutattunk a New Yorki weblapokon, tehát az Ellis Island, én a, én a szereplők nevét azt ott kezdtem, kerestem ki, tehát valóságban léteztek azok a nevek, mert az Alice Islandi múzeumban egy web oldalon is megtalálható hogy azoknak a neve, akik ide bevándoroltak Amerikába a 20-as években, vagy még előbb is, és én kikerestem ott a, a, a direkt neveket, ez egyrészt hogy ilyen szép gesztus a, a bevándorlók előtt tisztelegve, be, másfelől meg ez egy ilyen nagyon jobb abona is, tehát hogy ez valóságos volt. Négy férfi sorsát kíséri ez, ez az előadás végig, akik négyen érkeznek hajóval Fiumén keresztül, és megérkeznek ide Ellis island ahol alávetik őket egy orvosi vizsgálatnak, és, és aztán elindulunk, és kísérjük őket, hogy hogy lesz az egyiknek, hogy lesznek belőlük, eh, ahogy az Ág is mondta, a Filadelfiában, vagy hol bányászok, és és, és, és milyen It's kemény is munka is meg ez, meg Pittsburgh környékén, hogy, hogy lesz, hogy élnek ezekben a burdos házakban, és hogy, hogy próbálják, és ki az, akinek mi a célja. És és akkor kimegyünk az Ellis island és ott vannak ez, ott van ez a múzeum tényleg, és ott vannak azok a ládák, és bőröndök, és majdnem teljesen úgy néznek ki, mint ahogy mi a díszletet is megálmodtuk, mert ebben az előadásban csak utazó bőröndök vannak, azok alakulnak át felhőkarcolóká, hatalmas hajóvá. Gyönyörű szép előadás, és De Dezső táncolja a főszerepet, aki megy. ő aki visszajön, hogy nem, nem tudom, itt New York-ban hogy vissza, de az én azt gondolom, hogy vissza, aki hazajön, Bár az egyik azt mondta, nem mondom meg, kicsoda azt mondta, hogy most mászta a következőbe a tantorgó kettőbe, csináljuk meg azt is, akinek minden nagyon gyors, jó ilyen optimista, pozitív dolog is, ez a szimpadi helyzet az, ami van némi fájdalom és, és dráma és Köszönöm. konfliktus aha, és küzdelem. Ezt kicsit térünk vissza, mit a nagyon szívesen, hát, szeretném tudni, az miről szól? A a neve is. mondja, Igazából nem egy ilyen lineáris van, tehát, hogy egyszer volt, hol nem volt, és akkor mint a Sousternek. Tehát, hogy elindulunk valahol, és akkor egy ilyen végig követünk egy ilyen eseménysort, és a végét ö, katarzissal távozhatunk a színházában, úgy hívják ezt, hogy etű dramaturgia, és le, ez inkább négy játékos ember kerül bele egy olyan helyzetbe, hogy bejön a színpadra, itt a közönség, és nincsen se lehet semmi. És hát ugye én hogy itt ülnek a nézők, és valamit csinálni kell. És ezekből a lepedőkből meg örököző méretű, meg zsependőnyi fehér, maszkolatlan anyagokból Elkezdenek világot teremteni, és ahogy a nevem hogy egy metamorfózis átalakulás, ezek az anyagok alakulnak át a bábosok fantáziájának, segítségével, kreativitások útján és a és a bábos tehetséggel, ha szabad ezt mondani, nagy nagyképűen, mindenfél évét, Tehát teremtünk egy, egy világot, madarakat, állatokat, embereket, vicceseket, kevésbé vicceseket. Olyan mint egy ilyen bűvésztrük, vagy inkább azt is mondhatom, hogy jönt Origami. És ugye az a különbség, hogy a szép papírt, ha meghajtogatod, és leszből egy gyönyörű hattyú, azt így leteszed, az egy halott akkor is, ha szép. Viszont, ha veszed és a te saját 36 fokos hőmérsékletben kitöltöd ezt, és megmozgatod, akkor az él, és ennél. Szabb. én ezért imádok bábozni. Olyan színos. gyönyörűeket. Nem imádom, mert imádom ez az életem, imádok bábozni. Az animáció az az keltése a dolgoknak, és ebben a, ebben a gyerekek, na, minden, nagyon, Bocsánat, hogy ilyen szentimentális vagy, de nagyon. Nagyon szeretem ezt csinálni, én fizetnék is, hogy csinálhassam, annyira szeretem csinálni. Ha megkérdeznéd őket, nem tudom, a saját gyermekeidet, vagy itt másokat, hogy a, a mesét, a sztori mi volt, azt simán el tudják mondani. Még ha nem is úgy, ahogy mi. Hogy a Schuster elaludt, és álmában megmozdultak a tárgyak, ez nekik egyáltalán nem gáz, és ugye, itt most is mászkálnak benne a díszletbe, és teljesen kíváncsi a nézeketik. Pedig mi? Egy szekrény, tányérok és világ. Nem egy a megfaragott szép bábú, de a varázslat miatt még most is érdekes ja, számukra ez. énekelnek, hát igen, igen. a levegőben, és igen, nem látjuk, igen, hogy mit töl, és teljesen nagyon Ezt úgy hívják, hogy fekete színház. A két bábos, akik a végén me kijöttek meghajolni, néha a gyerekek megkérdezik, hogy ezek kicsodák. Annyira elhiszik, hogy maguktól működnek a tárgyak. Mit láttál a színpadon? Hogy a, volt egy ember, aki csinált egy cipőt, és aztán megijesztették a cipők. És? Hogy táncoltak emberek. Igen. Hogy tetszett, amikor a cipőt táncoltak? Csak érdekes. Uh -huh. Csak táncoltak a dolgok, tárgyak. És hogy nem lehetett annyira látni az embereket, akik csináltak. Tenedek, neked mit jelent ez a darab? Te látod, igaz? Um, nagyon vicces, és... Arról szól, hogy egy házas pár van, egy asszony és egy suster Romlik a kapcsolat, és elalszik a suster és van egy vicces álma, hogy cipők. repülnek, meg tányírók és végül összejönnek. Nagyon szépen mondtad ebben, aki tényleg erősz, és a közönségben a felnőttek is, például, nyilván mi neki tudja, hogy a 21. században ez nem egy akkora nagy trükk, de mégis, hogy a színpadon itt és most élőben nem rajzfilmen, nem, nem, nem, nem a, számítógépen nem, igen, nem ne számítógépen, ala. itt és most a szemem láttára, elindul a csizom magát, és ugye, olyan édes volt egy ilyen fekete hölgy, az így fel is sikkantott közben, <gül> <gül> hogy így elindult, csizma, mert hogy ez egy olyan váratlan pillanat a színpadon, és tényleg de a bábszín az ilyeneket simán tud bármilyen csodára képes. Bocsánat, szépen. Köszönöm Annyit hagy mondja el, a sustert sajnos utaztatni nem tudjuk. Korábban volt egy olyan elképzelésünk, tavaly ősszel próbáltunk itt pályázatot beadni a, a, egy, egy alapítványhoz a magyar baráti közösség segítségével, mert eleve nagy költség volt elhozni ide ezt a produkciót. és mondanom se kell, hogy a jegybevételekből nem, nem jön a be csodesz, semmi. Igen, hát nem tudjuk, hogy lesz-e folytatás, nagyon jól lenne, ezt látjuk, a közönség hihetetlenül fogékony. Hogy. Itt látni a színpadtechnika egy komoly profi színház igényel, a világítástechnika is, tehát ezt mozgatni nem tudjuk. Ellenben a metamorfózisnak van egy, egy színházon kívüli csupasz változata, amit gyerekekhez el, el tudtunk vinni. kik is azok a titokzatos szereplők, akik a tárgyakba dinamikát és érzelmeket varázsolnak. Az előadás után itt ülünk a darab nem látható szereplőivel mutatkozatok bele. Ragán egy bábszínész. Szukenik Tamás bárszínész. Milyen érzés ott háttérben lenni. Tudjátok, hogy nagyon fontos része vajtok az előadásnak, és nem lát benneteket senki. Sőt, nagyon kínosan viázni kell, hogy ne is lássanak benneteket, hanem mit látnak helyette. Természetesen azt, amit mi mozgatunk, de az annyira fontos, hogy alá tegyük a megfelelő kellékeket, te játékokat a táncosoknak, hogy az a néző számára teljes mértékben láthatatlannál váljon. Ez persze nem csak rajtuk múlik, persze, hogyha a fény jön, és bujkálunk kell, akkor helyezkedünk, és kúszunk-mászunk, de azért ez a fény technikán is múlik. Hogy lehet ez megoldani fényekkel, hogy benneteket ne lehessen látni? Az egyik legnagyobb trükk a darab vége felé, amikor a közönséget szembe világítjuk. Oh! Nagyon-nagyon <gül> trükkösen. de a ledeknek olyan erős fényük van, hogy aztán a mögött semmiképpen nem látszódunk, de természetesen ez csak a darabnak az utolsó, amit 5-10 percében van egy ilyen rész, de egyébként pedig vannak erre ilyen profillámpák, ha jól mondom, akkor az a neve ezeknek, amik késelhetők, le lehet vágni a fénynek a szélét, és akkor egy, Részben van fény, utána pedig nincsen fény, ahol pedig mi vagyunk ilyen tükörbásony ruhába, ami elnyeli a fényt, és így nem látszódunk. Ah, érte, az összes ilyen titok kiderült most. <gül> Úgy látom, hogy elég egy gyorsan kell mozognotok. És nagyon érezni a zenét, a ritmust. Igen, az nagyon fontos. Van, amikor egymást fellökve, tudunk eljutni egyik helyszínről a másikra, de próbálunk a lehető legcsendesebben, egymáson keresztül mászni, illetve úgy oda eljutni az egyik helyről a másik. Hátul azért van egy kis pici irányfényünk, ami azért nem szűrődik be a nézőtérre, nekünk azért egy olyan útvonalat ad, egy kis fényutcát, amiben tudunk közlekedni, és akkor ezért egy picit. könnyebb, nem mindig kell tapogatóznunk, de egyébként elég sülön előfordul, hogy vak sötétségben csak oda nyúlunk, és akkor azt fogjuk, ami már oda van készítve. Zil. Igen, ez kialakul már a próbákon, hogy én van olyan, amikor az Edi tesz le valamit, amit aztán utána nekem meg kell fognom a sötétbe, és hogyha mondjuk 5 centivel odébb van, akkor én nekem ott már tapogatóznom kell, és tehát ezt már így meg kellett, hogy szokjuk. Sokáig ezeket. tartottak a próbák? Hát természetesen Sok, mi az hogy sok, sok gyakorlás. Hát az, az egész próba időszak, hogyha jól emlékszem, az három hét volt. Akkor gratulálok! <gül> Bábszínházban ez. a dolog ebben a, annak a dolognak a kitalálása, ahogy majd működni fog egy előadásban a dolog. Tehát úgymond a kezünkben van a dolog, akkor már sokkal könnyebb egy végigmenős próbát megcsinálni, úgyhogy az már az utolsó három-négy napon az már az, hogy, hogy csak beüljön, hogy most mi jön, mi a következik, melyik jelenet melyik van. után, de egyébként az az első hét させ igazán nagyon nehéz, amikor Jézusom, hogy fordítsa meg? Hogy, mi, mit kell azt csinálni, hogy akkor az úgy pördüljön, hogy a két keze is azért, ha lehet a kisbábnak az, az ne az égbe zuhanjon föl le, hanem akkor azt még tartani. Inkább a gyakorlási, tehát a kigyakorlási folyamatta a dolognak az nehéz. Magába is, vagy esetleg, hogyha a partnerrel van, akkor egy öt percünk van, és akkor átbeszéljük, vagy így beüljön az embernek a kezébe, a mozdulatra, úgy, ahogy az eddig mondja, Hogy, hogy izmos rész az, az a kitalálás, hogy megszervezze az ember saját magának, hogy a bal kéz után hogy fogja meg a jobb kezével ugyanazt. Ez egy külön művészet van, ehhez valami külön oktatási intézmény, hol ezt lehet tanulni? A bábszínészeket képeznek most már Magyarországon is, de egyébként ennek a legnagyobb hagyománya Csehországban van a Euró Európán belül, és a lengyelek nagyon jó kedben, még. Nálunk Magyarországon talán egy olyan 15 évvel ezelőtt kezdték el a képzést a főiskolán, illetve most már egyetemi szinten 2000 képzik. 2000-ben indult az első osztály. De egyébként, akik mi így tanultuk, mi is úgymond stúdiókban tanultunk. Tehát a bábos szakma rejtelmeit azt stúdióban sajátíthattuk el, de egyébként tulajdonképpen csak beavatni tudnak bennünket néhány dologban, hiszen a báboknak különböző fajtái vannak. Vannak borakó, van vajangbáb, van kesztyűsbáb. Nálunk ugye nagyon hír és a Vitéz bál, de ez például egy egészen speciális dolgot igényelt, amit ott tanultunk, olyan nagyon nem tudtuk volna hasznosítani ebben. nagyon meleg van azokban a ruhákban. Igen. Annál is inkább meleg, mert ugye ez bársony, kifejezetten speciális fényelnyelő ruhák. Másrészt pedig az, hogy a fejünk is be van fedve, ugye? Itt. És a, az pedig egy szivacs koronán ráapplikálva szintén egy básony, ami előtt egy tül van, hogy azért kilássunk a tülön keresztül átlátunk azért a bábokra, amennyit muszáj. Nagyon azt látjuk. És ez a kubus, ez egy szivacs dolog, hogy azért a szemünkbe ne jöjön meg a szánk a közben ne bele az anyag, egy kicsit eltávolítjuk az anyagot a szemünkkel. Hogy mondtad, kubus? Igen, de <gül> <Tanultam valójában>, valamit. <gül> de valójában az csukja, szoktam is mondani, hogy okay. a sötétség nyitja a csukja. <gül> Hát igen, egyébként ízadunk benne, mondjuk 45 perc alatt azért az ember egy másfé egy, más egy cseppet, liter. Láttam egy ízadságcseppet egyszer lecseppelni a Az, volt. az a dező, <gül> Az a Dezső Hát ő mondjuk dolgozik is elég rendesen. Akkor egy utolsó kérdés, ti tudtok táncolni? Szeretünk. Én foglalkoztam egy picit néptánccal, abszolút ilyen hobbi szinten, meg mondjuk a feleségem az néptáncot is oktat, tehát tőlem annyira nincsen távola. Uh -huh. néptánc, a népzene. A másik meg az, hogy bármiféle mozgás szerintem a báb meg én szerintem a színészektől nincsen túl messze, legyen az tánc legyen az akár néptánc, akár bármi az ég egy ott a világon, tehát egy ritmus érzék a bábosnak az elengedhetetlen tehát azért is tud működni én szerintem olyan jól ez az előadás mert hogy meg. Hát most hogyha azt mondom, hogy elég jó a ritmus érzéke akkor lehet, hogy a zenikőjét azt mondják, vagy. hogy ki kérem magamnak de hát Négy olyan ember van, aki azért érzi a bugit, és tudja, hogy, hogy merre van a tititá. Köszönöm szépen további, nagyon jó sikereket kívánok, és hogy megtaláljátok magatoknak az élvezetet, az örömet abban, amit csináltok. Nagyon szépen terdik. köszönjük. köszönjük szépen. und a közönség. Jó, a darabot? Öt -ötszörre. Öt -ötszörre, és hogy tetszett? Nagyon szeretem. szeretett. különbség az első, az 5. Nekem tetszett, és úgy találtam, hogy annak ellenére, hogy mindegyik sem más, volt mindig hogyan úgy éreztem. szépen, szélesen. az az előadásta, hogy a szeretet fontosabb mint a munka. Hogy ezt a darabot? Nem, nagyon. Láttatok már hasonlót? Nem, én egyébként nem. Tudni is. volt. van még... Tehát, hogy még az de nápranál nem is tűnt fel, hogy, hogy ugye a bám színházról van szó, csak utána, amikor már... Nyilván az nem amikor már több minden mozgóltak. <gül> ki akar? Ez ő, program, ő, ő, ő, Én az ő, szép mi -e? <laughs> <ez laughs> a vagy program vagy vagy mi van kis ágta katinka Polcík barbara szépen <laughs> és aki az utolsóként hagyja el a terepet. Egy újabb kolléga, résztvevője az előadásnak, Szabó Tamás. Neked mi a szereped? Én a hangtechnikusa vagyok az előadásnak, illetve a díszlet készítésben volt némi szerepem. A ledek hozzám köthetők, ezek a világítós dolgok. illetve a varrógép, hogy magától megy. És a, a papucsok? Hát a, a, világító a világító részét én csináltam, meg ahhoz van egy ilyen spéci töltő, mert egy nagyon spéci akkumulátor kellett hozzá, hogy könnyű legyen, kicsi, de mégis kibírja az egész előadást. Ehhez kellett még egy töltőt is csinálnom pluszba. Amikor a cipők táncolnak fönt, és a pakucsok mint a vokál énekelnek hozzá, az nem? Nem, mert az nem világít. Azt egy díszlet készítünk, csinálta. Egész egyszerűen működik, kötelek vannak bevezetve a cipőbe, és az enikő ugyanígy színen, és ő mozgatja hátulról őket. Ami ugye a, a két bábos, a, a, a Tommi és az Edith pedig a világítóscipőkkel táncol az asztalon. Olyan, fantasztikus! Sok titók van még itt. Csodálatos az előadás, és gratulálok! Köszönjük szépen! Na, váldatok! Áramtalanítalom kell! Remélem sikerült annyira felkelteni a hallgatók érdeklődését, hogy felkeresik a társulat előadásait. Azóta már Magyarországon folynak az, az előadások, ha minden igaz, ma délelőtt éppen a metamorfózist adták elő győrben. További sok sikert kívánok a társulatnak, és szeretettel üdvözlöm a, üdvözlök mindenkit, aki hallgatta ma a rádióadását itt New Brunswickban és környékén, vagy pedig Magyarországon. innen a Radgesz Egyetem rádiú stúdiójából a WRSU FM-en, azaz a WRSU FM-en. A következő vasárnap szintén 5 órakor Harkó Gyöngyvér és Sohár István várja Önöket. Búcsúzik Önöktől Rozs Ildikó. Kellemes estét, jó éjszakát kívánok! Az utolsó számunk után az ír kollégák órája következik. A viszont hallásra! Uh -huh. on WRCFM is provided in part by a program grant